Nik uste eh, mobilizazioa dala ez, jendartearen zako ezinbesteko gauza batez. Jendartea eh, biziri imatezen duen gauza bada, jendarteari ahotxa ematen dion ekimen bada beti manifestazio batez. Eta niri guzti zaldeko araiz beti ez. Boterearen eh, ametsa da eh, gizarte bat edo jendarte bat non jendeak pentsatzen duen mono, ez zu zuestetarako balio mobilizazioak egitera. Beraz geratu gaite, geratu gaitezen etxean ez. Gure boterearen betiko ametsa ez. Unan, mobilizatzea horregatik besterik ez lagin bada, ez inbestekoa da, ez. Eta nik gainera, kasu hontan ere, importantea dela, pixkat buru horre izatea, ez. Niko batzen dite, isilpeagolte pegolte idazle frantziarrak, behin batean Euskaldun egin buruz esan zuen. Euskaldunak dira bauzoeko putxin bola bezala, ez. Buxolariak ematen dio putxin bolari eta putxin geldi dago eta zindu ezer egin. Ez daka ez hankaz bezorik defendizeko eta be, egurra jaso besterik ezin du egin. Benen alako batean buxolaria nikatu da eta putxin bolak hor segitzen du bizirik ez da.